Мовивши це, богиня поставила стіл перед гостем, повний амбросій, червоний нектар із водою змішала, і із задоволенням їв і пив тут гонець світлосяйний, а яку волю поснідав і їжею дух підкріпив свій, то до богині звернувся і в відповідь мовив до неї. Ти мене, Бога, питаєш, богине, чого завітав я? Щиро тобі розповім, як сама ти того побажала. Зевс наказав мені йти сюди, ішов я не з власної волі. Хто б це хотів добровільно пробігти солоного моря, простір безкрайній? Той близько, тут місця не видно, де люди. Жертви, священні богам, в гекатомбах приносили щедрих. Та неможливо веління гідодержавного Зевса переступати й богам або ухилятись від нього. Мовить він, муж найнещасніший тут пробуває у тебе з тих, що прямове місто колись дев'ять літ воювали – а не десятий в руїну, його обернувши додому, їхали. Та, повертавшись, Афіну вони прогнівили, і вітер вона лиховійний, і хвилю страшну їм послала. Товариші його славні, усі там загинули марно. Тільки його сюди вітер заніс і хвиля пригнала. же велить тобі Зевс, Якнайшвидше його відпустити, бо не загинути десь від рідних і любих далеко, доля судила і рідних побачить йому і вернутись високоверху оселю і в милу його батьківщину. Так він сказав і жахнулась каліпсо в богинях присвітла. Та до Гермеса, звернувшись, промовила слово Крилате. Ой, які заздрі, які ви, богове, надміру жорстокі! Як вас гнівить, коли явно богиня із смертним розділить ложе і любого їй за свого визнаватиме мужа? Так, коли мужем взяла Оріона Еос Розоперста, Дуже їй заздрили ви, що в небі живете безжурно, поки, здогнавши в Ортігії ніжними стрілами з лука, золотошатна убила його Артеміда причиста. Так, коли серце, послухавши пишноволоса Деметра, на цілині уже ораній тричі кохання й ложе стала ділить з Ясіоном, Недовго було невідомо Зевсові це, і блискучим його поразив він перуном. Заздрите нині й мені ви, що смертного маю за мужа. Я ж врятувала його, коли на розбитому кілі він опинився. Корабель його, бистрий перуном блискучим, Зевс ущент розтрощив серед винно-пурпурного моря. Товариші його знатні, загинули всі в тій дорозі. Тільки його сюди вітер приніс і хвиля пригнала. Я ж і кохала його, його годувала, і безсмертним зробити, пообіцяла, щоб він уже зовсім не старів ніколи. Та неможливо виління державного Зевса переступати й богам, або ухилятись від нього. Раз того Зевс вимагає і наказує. Хай уже їде в море пустинне. Мені ж нема його як виряджати. Ні кораблів веслохідних у мене нема, ні супутців, щоб помогли йому їхати лоном широкого моря. Все ж я готова порадить його, не таївши нічого як йому цілим здоровим до рідного краю вернутись».